хіба не про свободу від кошмарів, осуду, непевності, мук, захибні рішення та їх потворні наслідки. Раскатув побачив ще одну різницю між собою і Колою Великаном, з яким він, як тепер з'ясувалося, вже доволі давно перебуває у напруженому діалозі ідеї. Коля вважав, що забутись, Припинити мислити означало усунути наявні суперечності, а з ними і оману, що загороджувала людину від істини. Одначе Коля не врахував, що суперечностей не існує як для того, хто пізнав істину, так і для того, хто ще не пізнав нічого, хто чистий, як немовля. Темрява так само була однією з форм усунення суперечностей, та чи вела вона до відповідей. Раскатов відчув, що цим шляхом уже находився доволі. Тепер настав час запитувати про абсолютну істину. Раскатов здригнувся, зрозумів, що так людина приходить до ідеї Бога. Тепер до неї прийшов і він. І йому стало страшно і незатишно. Це була дуже велика ідея. Настільки велика, що вона ризикувала поглинути його. Поглинути і не залишити і сліду від того Раскатова, якого він знав. І Радіон Раскатов – 32 роки серфер з Одеси тієї меті збагнув, що світло, те світло розуміння, яке розпалювалося в ньому, мусило мати своє джерело. І хоч би як він хотів цього уникнути, в кінці всіх запитань про витоки, про походження, про призначення та істину Поставала ця постать Бога. Смішно навіть, як довго він ходив навколо, шукаючи якихось трюків, способів, особливих речовин, які пояснили би йому в простий і зв'язний спосіб, що рухає всім цим світом, від планетарних систем і галактик, до найдрібніших протонів та електронів. До цього приходили всі мислителі, його старші брати по розуму. Вони казали про начало начал, про єдиного, про сущого, абсолютну реальність і верховну істину, саме так усі слова з великої літери. У кінці всіх цих пошуків стояв він Бог. І тут нарешті розкатива Піднялося це запитання, наче булька випірнула з-під каменя в озері, виказуючи, що там є хтось живий. Бог? Справді. А хто такий Бог? Раніше Раскатов не наважувався озвучувати це запитання. І ось воно наздогнало його. Впродовж усього життя він чесно, наскільки це було в його силах, докладав зусиль, аби їхні з Богом шляхи не перетиналися. Він шукав роботу, де всім було начхати на Бога. Він обрав собі товариство, де до нього нікому не було діла. Врешті серед країн Йому найбільше подобалися ті, де за фундамент сущого вважали порожнечу. Раскатав, як він щойно виявив, не хотів зустрічатися з Богом. Він волів би ніколи не ставити собі цих запитань, і в нього з'явилася думка, що Артем опосередковано винен у тому, що він опинився в такому непевному становищі.